Guilherme, eu falo aqui da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, onde acontece a primeira sessão do mês. E ao meu lado está o vereador Rudinei de Moura, do Prós. Vereador, hoje o senhor passou um requerimento sobre o farol d o saber. O que seriam esses faróis d o saber? Como que eles funcionariam aqui em Foz do Iguaçu? Muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês, com os ouvintes, mais uma vez, da cidade de Foz do Iguaçu. O farol do saber é um projeto que o prefeito. É, antigo de Curitiba, lançou. Ele é mais ou menos como, uma, como ter na, na, nos bairros uma biblioteca. Nós pretendemos, com o farol, farol do saber, trazer novamente a estrutura dos nossos familiares, dos alunos, das crianças a leitura novamente, ter computador dentro desse farol do saber, que esse farol do saber possa ser implantado em todo o conjunto habitacional que está sendo criado pelo Fós-Abita. E a partir desse requerimento, como que funciona a partir de agora esse projeto? Então, o nosso pensamento é aprovado: que é uma indicação, projeto indicativo ao executivo, que ele vem estar estudando os moldes que f o i c r i a d o em Curitiba e podendo estar atentando para este projeto para uma viabilidade novamente da leitura dos nossos alunos que estão abandonados quanto à leitura porque estamos numa era da informática. Aproveitando também agora uma discussão de um projeto que estava sendo votado aqui na Câmara dos Vereadores, o senhor votou contra o veto do projeto da, da vereadora Anice, que tratava sobre os portadores de necessidades especiais. Por que esse voto? Eu votei contra até porque eu, eu faço parte de um projeto que é idealizado pelo vereador Gessane aqui na casa, que é a da acessibilidade dessas pessoas. Eu tenho defendido até hoje a acessibilidade, eu tenho defendido a inclusão social dos deficientes. Eu tenho defendido a inclusão social dos dependentes químicos, a inclusão social dos presos, dos regressos do sistema penitenciário. E seria, eu acho, que, imoral eu votar é, a favor do veto, sendo que todos os dias eu estou defendendo esses projetos. Mesmo assim, o projeto foi vetado, n é? Mesmo assim, foi vetado. É, só que é, dentro do veto, cada um tem a sua opinião. E dentro da minha opinião, eu não poderia faltar com o caráter a mim mesmo. Muito obrigada pela sua entrevista aqui para a Rádio CBN e tenha um bom dia de trabalho. Muito obrigado, CBN, pela oportunidade uma vez mais. Obrigado, Guilherme. De volta a você、ah. nos estúdios da CBN FOS.